а також програма «Старшокласник», в якій учні київських шкіл розкажуть, чи люблять вони готувати, а також спробують з'ясувати, як досягти успіху у житті. Тож приєднуйтесь! Оксанко, а ти активний учасник форумів в інтернеті? Так, я дуже активний, бо на форумах можна спілкуватися з відомими людьми, майже у житті. Я також дуже люблю. Стільки цікавої інформації можна почути, якої в жодній книжці не знайдеш. І уявляєш, мене нещодавно забанили на одному з форумів, бо я там довго не з'являлась. Ну, таке буває. У всесвітній мережі взагалі багато сюрпризів. А вчора я спробувала бабусі пояснити, що таке форум нік тролінг. Вона все одно нічого не зрозуміла. Мабуть, я не вмію пояснювати. Не засмучуйся, Аню, бо мовознавець Олександр Авраменко підготував програму загадки мови про особливості інтернет-спілкування. Так що, думаю, твоя бабуся почує і все зрозуміє. Ні. Ну, слухай, Добрий день, дорогі слухачі. Сьогодні ми поговоримо про мову регламентовану, тобто про офіційно-діловий стиль, і про мову, де норми майже відсутні, тобто про те, як спілкуються в мережі Інтернет. Чи не щодня вам, шановні слухачі, доводиться послуговуватися мовою у розмові з учителем, директором чи з незнайомими людьми? Саме в таких ситуаціях ви починаєте ретельніше добирати з мовної скарбниці слова, намагаєтеся уникати помилок, надмірних емоцій. Таке спілкування називають офіційно-діловим. А й справді, офіційно-ділове спілкування вимагає від нас дотримання певних норм і споміж них вживання так званих мовних кліше. Що таке кліше? У перекладі з французької означає «робити відбиток». Кліше – це таке сполучення слів, що регулярно повторюється за певних умов, зокрема й в офіційно-діловому спілкуванні, у документах. Зверніть увагу – регулярно повторюється. А отже, якщо те чи інше словосполучення вживати неправильно, то значить регулярно помилятися. Ось у мові своїх учнів я часто помічаю такі помилкові мовні кліше – Прийняти належні міри. А треба сказати «вжити належних заходів» або «приймати участь», от часто вживаний вислів. А слід казати «брати участь». Отож, звертаю вашу увагу, друзі, на те, що приймати можна гостей, приймати пологи, приймати в якусь партію. Або часто чую таке «готувався на протязі тижня». На протязі можна лише застудитися. Скажімо, реферат можна готувати протягом або впродовж тижня. Звертаю увагу і на такі помилкові мовні кліше. Співставити факти. Насправді факти не співставляють, а зіставляють. Або дані співпадають. Слід казати – дані збігаються. В українській мові немає дієслова «співпадати» і іменника «співпадіння». Таким чином слід сказати – збіг обставин, збігаються ознаки. А ще часто чую від учнів на перерві таке, аби такі цікаві міроприємства проводилися як найчастіше. Українські словники взагалі не знають слова міроприємство. Отож, нормативним є слово цікаві заходи помилковим. Також є таке слово вживання: можемо навести наступні приклади або хочу сказати наступне. У діловому мовленні варто замінити прикметник «наступний» займенником «такий». Та й не тільки в діловому мовленні. Отже, «хочу сказати таке» або «можемо навести такі приклади». Зверніть увагу, не «навести», а «навести». Учимося правильно наголошувати слова. Саме про це поговоримо далі. Уміння правильно наголошувати слова – невід'ємна ознака грамотного співрозмовника і взагалі освіченої людини. Зверніть увагу на ті слова, які ви, шановні слухачі, найчастіше неправильно наголошуєте. Слід казати не черговий, а черговий. Не чарівний, а чарівний. Не фаховий, а фаховий. Не квартал, а правильно сказати квартал. Не випадок, а випадок. Не олень, а олень. Олень – не вірші, а вірші, не спина, а спина». Правильно казати не дрова, а дрова, не завдання, а завдання, заслання, загадка, довести, відповісти, навести. Ось так наголошуються ці дієслова. Або часто чую фольга, а правильно сказати фольга, не визвольний рух, а визвольний рух, не курятина, а курятина, не феномен, на мен падає наголос, коли це людина – спортсмен, бізнесмен, так? А правильно казати ось абстрактне поняття – феномен. Не вишиваний рушник. До речі, у «малишка вишиваний» з метою римування наголошується, так? А правильно сказати – вишиваний рушник. Отож, учиться правильно наголошувати слова. До речі, є слова, що мають подвійний наголос. А це означає, що двояке наголошування нормативне. Наприклад, «завжди і завжди», «мабуть і мабуть», «також» і «також», «весняний» і «весняний» та інші. Загалі, таких слів небагато в мові. З уроків мови ви вже знаєте, що є і такі слова, у яких наголос розрізняє значення слова. Скажімо, «замок» – будівля, а «замок» – пристрій. «Виходити» – це старанно доглядаючи вилікувати хворого. «І виходити» – іти поза межі чогось. Або ж «вищати» – ставати вищим і «вищати». Означає верщати, скавучати. Зверніть увагу й на те, що неправильне наголошування слів зазвичай викликане впливом російської мови. Новий, а правильно сказати новий. Одинадцятий, а українською одинадцятий. Або ж діалектним впливом. Довести, а правильно сказати довести. Не віднести, а віднести. Вкотре повторюю, не віднести, а віднести. Не випадок а випадок. Триває програма «Загадки мови». Ми щойно вели розмову про вимоги до офіційного ділового спілкування і про норми наголошування. А зараз поведемо розмову про особливості інтернет-спілкування. Здається, що тут, особливо на форумах і в чатах, найменше дотримуються якихось норм. Для цього я запросив до нас у студію мовознавця, що досліджує мову спілкування у всесвітній мережі Інтернет. Це старший науковий співробітник Інституту української мови Національної академії наук України, кандидат філологічних наук Оксана Тищенко. Добрий день, Оксана Миколаївна. Добрий день. Не всі наші слухачі орієнтуються в специфічних словах чат, форум, блог. Особливо люди старшого покоління, або наші маленькі школярі, які ще по-справжньому не навчилися користуватися комп'ютером і, скажімо, не дуже часто послуговуються соціальними якимись мережами, сидять в цих чатах чи блогах. Розкажіть, у чому полягає відмінність між цими поняттями? Насамперед, усе це мережеві засоби для спілкування. Є динамічні, є статичні. Динамічні – це чати. Це відкриті інтернет-ресурси, де люди можуть вільно спілкуватися розмовною мовою, але в письмовій формі, і обмінювати. Думками, обмінюватися різними повідомленнями. Форуми – це статичні ресурси, де чітко розміщені теми, де користувачі надсилають свої повідомлення, і ті повідомлення в часі лишаються на сторінці форуму. Їх можна потім відредагувати самому автору, але вони не так, як у чаті, прокручуються і зникають, хоча деякі зберігаються в архівах, і можна відкрити архів чату і почитати, хто про що говорить. Форуми нагадують сітки з темами, у кожній темі є підтримки. Теми обговорення, топіки це назва теми, і далі йде обговорення. І повідомлення кожного користувача назавжди, наскільки лишається цей форм або актуальна тема, бо її можуть закрити у зв'язку з неактуальністю. Лишаються їх можна прочитати, і це відповідно статичні. Тобто виходить так, що чат це, наче, от спілкування смс-ками, діалог саме СМС ками тобто я так, написав, тобто... наприклад, якусь інформацію, поставив питання, мені відповіли, і ми далі спілкуємося. Ось. Так, звичайно, смс це коротке повідомлення. Так. І смс в телефоні – це те саме смс у чаті, тільки в телефоні трошки відтягується у часі, бо треба набрати. Але в чаті це спілкування нібито наодинці, але із усіма. Ага, і всі, хто так. у чат зайшли, можуть прочитати ваші повідомлення. А форум – це, наприклад, стаття якась проблемна на якомусь сайті. Українська правда, стаття, політична чи якась економічна, і під нею люди пишуть свої думки. Ні, це не, форум, це, це не форум, це коментарі. Чим же тоді відрізняється форум від коментарів? Річ у тому, що коментарі як форма реагування на тему може бути і в форумі. Наприклад, у форумі є стаття-тема, і під нею йдуть коментарі. Власне, коментарі можуть бути і у блогах, і у інтернет-газетах, і у форумах, і у чатах. Це як форма реагування на інформацію. А форма mm -hmm. організації інформації, блог, наприклад, це щоденник. Це особистий мій блог, особистий мій щоденник, де я викладаю свої події, свої думки, свої враження. Люди можуть коментувати. Форум організовується на певним чином система тем, де під кожною темою можуть давати коментарі. І, наприклад, інтернет-газета, інтернет-видання, де автор, журналіст друкує свою статтю і під нею так само можуть давати люди коментарі. Або, як кажуть, коменти, каменти і таке інше. Оксана Миколаївна, скажіть, а ось ніки. По-перше, поясніть нашим слухачам, що таке нік. А по-друге, ви знаєте, я от коли читаю їхні дописи, їхнє спілкування от людей в інтернеті, мене іноді шокує або дивує. Скільки креативні, настільки оригінальні вони іноді бувають, але мені цікаво, що в людей робиться в голові, що вони придумують такі собі імена. Ну я бачите, вже підійшов до того, що нік це ім'я. Также нік, це ім'я від слова нікнейм. Уже нікнейм ніхто не вживає, тільки нік. Як кажуть, скоро наші діти будуть своїм дітям добирати ніки, а не імена. Звичайно, нік це первинна саморепрезентація учасника інтернет-спілкування. Що у вас в голові робиться, коли ви собі добираєте нік? Що ви хочете? Я б, цих... чесно скажу, я якось от там десь свої думки викласти в інтернеті через чат. і треж було якийсь. Я думаю, Олександр не оригінально. Прізвище написати здебільшого не пишуть прізвище, взагалі афішувати. Знаєте, мені здається, люди не пишуть свого прямого імені. Звичайно. Десь маскуються Маскуються, правда? Це маска, це багато. Є ще фейків, так званих, так. тобто підробок. Добирають собі несправжні імена, і у багатьох людей є багато реєстрацій, багато імен, багато ніків. А в, ну, в них не плутаються? Ні, буває, плутаються. Так, забувають ага, паролі, так. створюють собі нові, ага. генерують ніки, на кожному форумі свій нік, може нік змінюватися. Ну, а є такі тобто... дослідження? Це, може, психічно неврівноважені якісь Ну, всі ми з вами трохи. Всі ми трохи, так? Всі ми трохи. Це така популярна тема в інтернеті. Наприклад, Азм єс, Морш, Мантра, Упс, Ред Фокс, Санчес, Анон, від Анонім, скорочено Анонімус, дуже популярний такий персонаж. ці маски, знаєте, білі з такими вусиками, як у Сальвадора Далі. Оце Анонім 14, гала, Дикий Кабан, Уборщик 77, Віка 12, Багіння, Шистик, Сантьяго, Аліна, Афіна, Ва-ва-вум, Тисни просто, або як в тій пісні: нік, век-к. ТООР, Хохлокіт, Щодеколи, Сердечник Коля. Ну Дуже багато таких ніків. Насамперед, звичайно, люди намагаються себе самоідентифікувати, назватися, ким він хоче бути. Намагаються зламати нік програмісти, пробують себе, і весь час їм важко знаходити собі якийсь нік, і вони просто забивають набір букв. Люди хочуть вказати свій вік, наприклад, ставлять дату народження. Люди хочуть вказати своє місце проживання Коля Москва, Олена Київ. Люди ідентифікують себе з якимось персонажем. Бела Свон із відомого серіалу. Тут надзвичайно багато мотивацій для вибору Ніка, але порівняно ще з часом п'ять років тому-три роки тому зараз іде тенденція до спрощення Ніку, тому що в накопиченні у цьому бароковому прикрашанні виділяються якраз прості ніки, читабельні ніки, які запам'ятовуються, які запам'ятовуються, які виловлюються зразу з маси повідомлень, і відповідно якось надмірне прикрашання воно тільки ускладнює спілкування Ксана Миколаївно. Ну, а от що таке тролінг? Тролінг це продукування провокативних повідомлень. Займаються цим тролі. Ну, походить це слово від англійського, яке означає ловіння засобами моторизованими риби. Але просто троль у зв'язку з схожістю форми звукової. Це вже наш продукт, тобто з міфічним персонажем це не має нічого спільного. Ага. Так от тролінг це постинг або написання провокативних повідомлень, які мають на меті пригнітити співрозмовника, спричинити його до якоїсь сварки, виявити його риси слабкі насамперед і тим самим вивищитися над співрозмовником. Тобто, ну, це провокатор, <кх> так? Це провокатор. Але часто плутають такого рафінованого троля з звичайною людиною, яка відстоює свою власну думку. Таких людей називають альтернативники, вони мають свою думку, вони часто не згодні з переважною більшістю думок. Так. І коли вони починають висловлювати їх вважають тролями, бо їхня думка відрізняється від думки більшості. Основні засоби тролінгу – це видавання себе за протилежну стать, видавання себе за людину, якою не є автор цих постів. Тобто за іноземця, за психолога, за бізнесмена. Видавання себе за дурника, за нерозумну людину угу. і цим провокування, Пророкуємо. засудження його, або його починають виправляти і він починає потім раптом писати розумні фрази, грамотні і тим самим принижує співрозмовника. Викид, як то кажуть, провокативних думок, викид провокативних поглядів, які викликають спір про музику, про естетичні смаки. І що сьогодні найпопулярніше, це про політику. Наприклад, заходить новачок на чат, і видно, що заходить з Києва, і йому зразу «Слава Україні!» ага. І починається, героям якщо героям слава, починається зразу тролінг з приводу політики. Можна сказати, що сучасні медіа це суцільний тролінг, тому ага. що дуже багато провокативних і фейкових, тобто неправдивих Форм інформації і, власне, фактів скажіть, є якісь дослідження, хто найчастіше тролить? Скажімо, я багато працюю, і у мене навіть немає часу іноді не те, що взяти участь у спілкуванні, скажімо, в якомусь чаті, а просто навіть прочитати іноді чи коментарі, чи на форумі. Ви це досліджуєте. Ви багато працюєте з інтернетом в соціальних мережах. Буваєте, а є дослідження? Що це за люди? Може, це люди, які не мають роботи, в них багато часу, чи люди, які не люблять спати, і найчастіше спілкуються вдень чи вночі? Таких спеціальних досліджень. Я не бачила. Ну, найширше дослідження це на ресурсі лукмор. там в такій суб'єктивній специфічній формі дуже влучно подано цю інформацію. Насамперед, люди, які намагаються по-перше себе знайти серед інших людей, побачити свої власні здібності, своє місце, знайти. Початківці тролі, їх називають товстими тролями, бо вони для тролінгу використовують різні шаблони, які вже приїлися всім, їх зразу видно. І планованого результату вони не досягають, тому що це, скажімо так, не зовсім творчі люди, не зовсім освічені люди. Мого... нікому не цікаві. Нікому вже, не так? цікаві. Наступний вид троля – це троль звичайний. Вони часто діють групами, заходять на якийсь чат і починають обробляти якусь жертву. Вибирають собі жертву і починають її провокувати, виводити на якусь тему і потім так само швидко зникають. Mm -hmm. І, як зазначено, елітний, тонкий троль – це вже людина, яка зрозуміла свою позицію, вона знає своє місце, знає свої сильні сторони, знає свої слабкі сторони. Вона вибирає собі жертву, не всіх тролів, uh -huh. особливо тролів тих, які намагаються видатися розумними, освіченими. Зразу бачать їхнє слабке місце і починають, як то кажуть, добивати. Тому завжди казала, що чат, інтернет-спілкування – це місце ментального, морального і психологічного виживання. Діти, які заходять у чат і не готові до того, що їх зразу будуть тролити, вони можуть просто дійти до пригніченого стану, і це може негативно позначитися на формуванні їхньої особистості. Угу. Тому треба ідентифікувати дії троля. Троль діє так. Він зразу висловлює протилежну думку тій, яку ти висловлюєш. Починає вимагати доведення твоєї думки. Коли ти починаєш доводити свою думку, він знаходить способи... Контраргументи. Контраргументи якийсь. і доводить тебе до того, що ти починаєш нервуватися. нервуватися і це найвище. Задоволення для троля він тоді ага. починає говорити протилежні думки, ти змінюєш непомітно для себе свою позицію, і він тебе на цьому ж ловить, ти починаєш сваритися, а він раптом стає таким вічливим і каже: Як же ж ти непристойно поводишся? Може переходити на особистості. Найпопулярніший засіб це доведи, доведи, доведи свою думку. Ага. І коли людина вже в емоційній формі починає доводити свою думку, троль раптом починає давати такі пости відповіді: А ти чого такий? Пояснює дерево, той. Еще что скажет. Люстра той ще щось скаже Він ага. навіть уже не помічає, що з нього просто вже насміхаються, гвозують, що є основною ціллю троля викликати лулз, тобто жарт, сміх. Це мета позитивного троля, в принципі, але є такі злісні хулігани. Як... А їх банять? І взагалі що означає слово «банити»? Я, знаєте, якось себе не дуже зручно почуваю, коли вживаю такі слова, бо я не звик до таких слів, і ми у нас мовна програма, але це реальність наша, і про неї теж треба говорити. Так, «банити» означає позбавляти користувача можливості брати, брати участь, участь у спілкуванні. Mm -hmm. Ну і взагалі бан, дорога, ми знаємо. Відсилати в дорогу, тобто забанити, забанений. Чи відправляти в сад. Значить, так? відправляти в сад, в ецих. Ну тут іде обігрування фільму Кінзадзак, коли там чатлани, ецих, ецих з цвяхами. Автобан, матотестер, матомильник, по-різному mm -hmm. називають. Тобто Боже. там, де миють милом. А хто банить, а хто банить? Можуть, це, ми, це Може є, бути це людський провайді? фактор, може бути автоматичний фактор. Фактор. Людський фактор – це модератор, адміністратор, спеціальні люди, які стежать.